майже середньовічну, кількаметровий гостроносий трикутник, призначення якого було очевидним, врізатися і розбивати ряди чорних рот. Інші підкочували до барикад шини. Група чоловіків налаштовувала інший витвір народної творчості – катапульту для жбурляння каміння. І все це виглядало досить буденним. За три місяці вже ніхто не дивувався, якого рівня може сягнути інженерна думка народних умільців. Такі конструкції збивалися і зварювалися просто на місці. Дорослі чоловіки перетворювалися на захоплені грою дітлахів. А в них стискалося серце. Адже не так давно бачили, як такі самі чоловіки, такі самі, ганяють хвилями на водяних лижах і грають в крокет на бездоганно підстрижених галявинах своїх маєтків. Охоплена тремтінням від передчуття чогось недоброго, вона пішла на інститутську, адже зрозуміла, Грушевського надійно захищена. Тут так само купчилися люди, але їх було менше. Помітила жінку в жовтій курці – у неї був такий самий вираз обличчя, як і у неї, здивований, розгублений тишею і незрозумілим рухом. Почула, як вона говорила комусь в слухавку мобільного, «Я ще трохи побуду, нічого страшного». «Так-так, поїла, не хвилюйся, скоро повернуся». Вулиця, що вела нагору, була спокійна. Але коли вона ступила за барикаду, почала підніматися нею, нарікаючи на підбори італійських чобіт, кожен наступний крок здавався їй гарячішим за попередній. А в ухо вловлювало тиші неясний, незрозумілий і ледь чутний рокіт. А потім знов почався сон у вісні. На розі інститутської і лютеранської Перед нею розгорнулося полотно босха і втягнули її до свого середньовічного черева. Палали вантажівки, що перегороджували прохід до Верховної Ради. Люди розбирали бруківку. Уздовж центральної алеї Маріїнського парку шикувався беркут. З криками «Вбивці!» До них кинулася юрба мітингувальників. На неї, немов миші, почали вискакувати агресивні молодики в спортивних костюмах. Військові накрилися щитами, перетворившись на залізну черепаху, і пішли у наступ. За їхніх спин молодики кидали пляшки з запальною сумішшю і шумові гранати. Мітингувальники відповідали тим самим. Жінки в норкових шубах Чомусь всі вони були гарно вбрані, виколупували бруківку і бордюри, ланцюжком передавали на передній край. Почулися постріли. Натовп сахнувся, а потім знов покотився вперед. Біля неї впав чоловік, років п'ятдесяти. Куля влучила йому в скроні. Вона кинулася до нього, він був мертвий. Натовп напирав, і вона відтягла його до дерева. Хтось крикнув «Повертаємося! Вдягаємо каски, бронежилети! Мирно не обійдеться!» Але на переодягання не було часу. Біля Шовковичної точився справжній бій. Вона помітила, що стріляли з дахів. Там ворушилися чорні силуети. «Нагору!» – скомандував хтось. «Треба їх звідти поскидати! Стріляють бойовими!» Крізь натовп пробивалися автівки швидкої і зупинялися, підбираючи вбитих і поранених. Одна людська хвиля почала відкочуватися вниз. Серед неї вона помітила жінок і літніх людей, котрі спішили сховатися в метро. Решта, прикриваючись дерев'яними щитами, продовжувала рухатися вперед. Беркутівці та їхні добровільні помічники – Намагалися перекрити вулицю з двох боків. Наступали. Відступали, добиваючи лежачих гумовими кулями і кийками. Вона помітила, як з вікна першого поверху на все це дивиться за мережевної гардини літня пані. безтямним дитячим поглядом. Під стіною пробігла схарапуджена кицька. Вона була притрушена білим пилом. Під стінами покатом лежали люди. Дехто ворушився. Відходимо по Кловському. Відступаємо до Майдану. Кловський перекрито. Мишоловка заклацнулась. І тоді вона почала безтямно натискати кодові кнопки на дверях зачиненого під'їзду, збираючи довкола себе людей, які, як і вона, шукали виходу. На подив, Двері відчинилися. Можливо, їх відчинив хтось із мешканців. «Не кажіть їм код!» – крикнула кудись вгору, у порожні вікна. Крик був в нікуди. Можливо, до тих самих мешканців, хто проявив милосердя. Двері під'їзду гучно зачинилися, і настала тиша. Було чутно лише важке дихання десятьох грудей. «Нагору!» – сказала вона. Десятеро хлопців помчали вверх. Хто був той, хто відпустив її, коли вона стояла біля стіни? Хто був той, кого вона вхопила за руку, аби вивести з пекла? Побачивши спину врятованого чоловіка, котрий віддалявся в бік бесарабки, вона вирішила повернутися. Не могла не повернутися. Стишила подих, обтрусила куртку, засунула брудний капелюх до кишені і повільно рушила назад, в бік інститутської. Але звідти вже котилася людська хвиля, донизу. Люди бігли в надії сховатися в метро, але двері було зачинено. Хтось калатав у скло, намагаючись розбити його. Зверху на переляканих людей злітав Беркут. Якийсь чоловік вхопив її за руку, потягнув за собою, допомагаючи бігти. «Чого прогулюєшся? Біжи, мала!» І згадала те, що сказав їй сотник. «Через тебе я двох своїх хлопців покладу». І відштовхнула руку. Сама. Побігла до вузького проходу барикади, Десь чинилася штовханина. Біля зачиненого входу в метро побачила жінку в жовтій курці, котра обіцяла комусь в слухавці повернутися. Вона лежала на купі битої цегли і скла, розкинувши руки. Вона...